nici o fiare nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cei ce cădau în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un zap de la Apus și a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Zapul acesta însă avea un cor mare între ochi.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 Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a fărând cornul cel mare. În locul lui a crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerului. dintr unul din ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult, pe zi, s-a răsărit și spe țara cea minunată.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 Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a pe cel ce vorbea, în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jerfei necurmate și despre urăciunea pustirii, până când va fi călcat în picioare sfântul locaj și oștirea. Și el mi-a zis, până vor tăce două de ser și dimineți, apoi sfântul locaj va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căuta s-o pe iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea un om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului lai care astiga și-a zis, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis, fi cu aminte minte fiul omului.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 Țapul, însă, este împărăția greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele patru coarme care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din amul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuierilor, se va ridica un împărat fără roșine și viclean.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 Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat lășina și bolnav mai multe zile, apoi m-am scula și mi-am văzut de terburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa.